Această firma va oferi astăzi premii începând cu chiar concursul ce urmează, deci Rares îți predau legătura. Într-o emisiune atât de aglomerată, nici nu știu cu cine să încep, deci să vedem o primă întrebare, tu că mai cupă cum ar putem noi. Mă numesc Laura la acrupul la la școlar economii cum ar și să se bucurești. Mai rar. Uh, da. Uh, deci, doamna Idna Login, dacă ar fi să dăruiți muzicii populare în mundan, care ar fi acela? Dragostea și Parmecul uh, cu care algătuiți cu dumneavoastră popular sau mai silința pe care vă dați pentru a, imp a impresiona public? Deci ce dar ați face muzicii populare? Ce dar ați face muzicii populare? Totdeauna dacă muzica o melodie este interpretată din suflet și în momentul când ai apărut pe scenă să știi să captezi publicul, să faci publicul să trăiască cu tine ceea ce tu le povestești de fapt, fiecare melodie este o poveste, deci dacă o simți, în adâncul inimii, cred că este darul acestei muzici. Și o doua întrebare, cum te numești? Nicoleta Badea. Și câte ai? 26. Și de ce ai venit aici? Cum îmi placești. Ce îți place? În primul rând ce ai de la racin și în al doilea rând de doamna Irina Login. Vine venit așa să întreb ceva. Badea. Ce? Aș vrea să întreb pe doamna Irina Login. În când aici comit o indiscreție, nu vreau să se cineva, uh, la generic uh, s-a arătat uh, o vecină care ar dori să danseze la mintea da, pilor. Ar să știm, în cazul când i-a zis socrul mare, care va fi să mare? Deci tata acela s a Îndrăzneață. <laughs> Cred că acest costum pe care îl port nu ne-a permis <laughs> să fac asemenea figuri de carate. Dar le faceți? Cu altă ocazie, sigur? Acasă, da? da. Acasă, da. Deci m a treinat la karate acum da. și Și v-a folosit vreodată tehnica aceasta? Foarte mult. Foarte Da? V-ați trădit pe cineva la pământ? Fără, sunt foarte sigur că nu voi fi atacată niciodată. Atenție și între ce întrebări pune. Și ultima întrebare. Mă numesc, Mădaina, și ar să vă întreb ce părere aveți despre afirmația sunteți regina muzicii populare? Asta numai dumneavoastră decideți. Eu sunt... Și să vedem cine a câștigat. Deci să vedem acolo care am modeste la acest răspuns. Acum trebuie să spuneți care din întrebările care mi s-au pus mi a părut a fi cea mai interesantă ca să acordăm noi premiul de la TAFRO SUBTEX întrebări câștigătoare. Este acela a ce dar consider eu acestei întrebări. Persoana care a pus această întrebare, iată-o, unde este, primește o pungă de la un moș Crăciun foarte dar lină cu daruri pe care să le așeze sub corp și să le adotăți tot de acolo. Acum urmează, acum urmează un moment foarte așteptat de cei din sală care au asistat și la repetiția anterioară emisiunii. deci Doamna Irina Login, noi am vrut să mă, vă mai facem o surpriză și să invităm în această emisiune o soliță foarte apreciată, o soliță de muzică ușoară, care va interpreta o melodie Uh, o adaptare a unei melodii populare românești. Deci o variantă uh, disco. spune spunem, a unei melodii populare românești, pe care sunt sigură că o știți, și melodia și, și interpreta, care se numește Daniela Bjorski. Să că invitata a de astăzi este doamna Sântecului Popular Românesc, Irina Login. Irina Login, care iată cum arată într-un desen primit nouă, tocmai de la iaște alu foaiețelorii. Vă ofer acest portret făcut de Florin pe șantier și dumneavoastră. Și Florin vă și întreabă când apare discul cu cântece și Colin. Discul, de deci, fapt, și caseta cu cântece religioase, cântece de liturgie și Colin, deja el a fost prezentare la magazinul Biamaca. Deci, a apărut. A apărut pe ieri. Deci, și acum, doamna Elina Lodin, pentru că aveți o familie foarte numeroasă, foarte mulți dintre frații dumneavoastră sunt în sală. Câți anume? Suntem șase. Și în sală câți sunt? că am dat numai două surori. Numai două surori ați invitat, ba, și eu care am crezut că o să veniți cu tot neamul dumneavoastră, aici să-i cunoaștem și noi, pe cei alături de care ați dat în acel or pe care îl organiza acasă, stată dumneavoastră. Eh, noi uh, noi ne-am permis să mai adăugăm uh, o persoană acestui uh, grup de practic aflat în sală. Și am să îl să portească lângă dumneavoastră, pe, să vedeți dacă mă face plăcere, cine este? Așadar, cine este, este, este, este, fratele dumneavoastră cel? Domnul Nicolae Lodi, bine ați venit, domnule tineri. Am tiner. văzut, nu ați îmbrăcișat această venteria a cântatului pentru frumoasă la dumneavoastră? Am plățit am am o mai știe așa, dar încă la divertisment. Nu mi-am mi mi mi plăcut la o de mai multe. Deci fratele mai mic. Da, sunt -mi fratele mai mic. Ați mâncat o dată mânca odată bătaie de la Irina, când era făcut? Nu, nu. Le-i puteți să spuneți? De, de la voastră? De la dintre? La... Dar... O, oh, dacă-i știam, nu-l invitam, mă iubite. <g Designer> Dar cum, cum s-a produs incidentul cu plicina? De la, la... la ce-a ceri... spus? El este mai mic decât cu 5-7 ani. Și bineînțeles că eu le-am le dintre surori. Și ă... mama... La... Mi-a dat mie această sarcină să-l să pot îngriji. El avea vreo 4-5 ani și țin minte că ne-am luat de la, de la niște castane. El ne-a luat cu castane în curte și i-am furat toate castanele și a venit cu un foarte. mare și probabil nu intenționat. Când a ajuns lângă mine, foarte s-a înfiput în mână, să-și mieți sângele exact în venă. Baniul și mă, m-a crezut că m-a omorât. Și-a cerut scuzea? În momentul să -o, o faceți acum, domnule zi... Nicolae Loghi, vă rog, de, față, o chestiune cu... de față cu uh, consădenii care sunt sigură că vă privesc la această oră, vă rog de cereți scuze uh, surorii dumneavoastră pentru acest incident. Uh, lăsând gluma la o parte, uh, cred că nu o să vă supărați pe mine, dar o să vă rog, împreună cu statele dumneavoastră, cântați, pentru că știu că ați mai făcut-o și în alte rânduri, am aflat tot. Știu tot și vă mă rog frumos să o faceți și pentru tine, tatăl meu. Un tragument din plus. către părinți, vă mai amintiți? Da, de fapt, am imprimat-o și pe disc, în urmă cu 15 ani. Nu? Da, da, ne da. la Electric cord și Maestro Negrescu ne-a pus să cântăm așa pe orchestră. El ne-a înregistrat un disc cu George Santina, Turcea, Sirișor, și ne-a pus să cântăm așa o melodie împreună, o melodie a prins și. Ulterior am registrat-o și pe ea pentru care ea m-a făcut din Să încercăm, așa, fără acompaniament, pentru că este un moment neregistrat, să încercăm să încropim, așa, o stropă și un refren pentru a. Foie verde, lacrimiare! Micul la e Ce turmare te-a Neu mai pe gânduri dus, mai măi, ce dă mare te acopins. Rău mai pe gânduri dus, mai măi, mi doar de mai, mai, mai curța noastră, de mușcata din ferea de căsuța părui. De grădina în florita mai mai, de căsuța văruită, de grădina în florita mai mare. mobilă de pământ mai, toarce mai cuța plângând mai. Șase copii am crescut, prin lume ne-am răspândit, măi, măi. Tăicul s-a ieșit la poartă, mai n au scris, dar el așteaptă. Spune, poștașule, spune, N-ai scris, oare, pentru mine, măi, măi. Și văd încă nu-i scrisoare, se trafina pe picioare. Intră în casa supărat, că-și copiii l-au uitat mai nu Noi n-am uitat niciodată. Nici de mamă, nici de tată, Păi mâine-n locul scrisori, Tată să te așteți feciorii mai. Mama mamă vin și fetele mai, Să ne la lacrimile măi, Cu Că prin străin tari greu mai mai. Cu bunul sușorțului tău, că prin străin tari greu mai mai. Dar la Ilar, Mulțumim, da, dar e n-ar avea venit. dacă data, vă spuneam la început, că tata făcea acel corp cu noi, deci de la tata am învățat. Cunoștea și note, avea un biatoazon care lua luat-o de fiecare dată, dar era și foarte um, pretențios tata, dacă o luam puțin asta, da, în pregredeția rău de tot. <laughs> Ei, v-a bine pentru că, iată, unde ați avut. <laughs> și e o pierdere pentru munca populară românească, răciunii ceilalți cinci frați s-au ocupat de artele și nu de ceea ce i-a luat tata. Dați-mi voie să vă atrag atenția, că în stânga dumneavoastră, și camera trei se poate vedea, se află o clasă întreagă de elevi de la un liceu din Lungoș. Nu o să vă vină să credeți, stimați ale spectatori, tocmai de la Lugos au venit acești elevi pentru a asista la o emisiune Ceaiul de la ora 5 în direct. Și o felicităm pe doamna profesoară Bos, care ia și a citat să facă formalitățile necesare pentru a ajunge aici pe banii lor, să-și au venit să ascite în ea Liceul Teoretic Oriolant Breziceanu, clasa 1, deja din Lugosi și firma Stavros Infect, care are atâtea dulciuri frumoase. Le va oferi câte un suvenir de la ceaiul de la ora 5, care să le rămână la suflet, Bineînțeles, am bala așa că presupun că acel conținut nu le va rămâne la suflet, ci undeva în altă parte a organismului. Deci, trecem mai departe.